Мати в богів попросивши знадних нагород за змагання їх серед поля змагань поклала найкращим Ахеєм. бачив не расти в іграх під час похорону героїв участь беручи як над померлим володаря тілом ремені молоть підтягує маючи йти на змагання дуже про те здивувавсь би душею якби лиш побачив що в нагороду поклала, богиня тобі за змагання? Сріблянонога фетіда, бо надто богам ти був любий, Навіть по смерті імення твоє не загинуло, І завжди світлою слава твоя, ніж смертними буде, Ахілле. Ну а мені ж то радість, яка із війни, що зазнав я? Визначив мені в день повороту загибель печальну з рук егіста й моєї підступної злої дружини. Так між собою вони розмову проводили щиру. Саме в тій хвилі гонець наблизивсь до них світлосяйний душі усіх видучи женихів одісеєм убитих. Вдвох підійшли вони ближче, дивуючись з того, що бачать, зразу ж душа Агамемнона, сина Атрея впізнала любе дитя Меланея, славетного Амфімедонта. Бо гостював він колись у домі його, на Ітаці, сина Атрея душа тоді перша до нього озвалась. Амфімедонте, як сталося що в землю по хмуру зійшли ви, всі однолітки, довірні? Ніхто, добиравши ретельно кращих мужів, не знайшов би, напевно, у цілому місті? Чи Посейдон розтрощив вас усіх в кораблях ваших бистрих, буйні наславши вітри і хвилю здійнявши високу? Чи вас на суші де-небудь мужі повбивали ворожі? В час, як корів їх вигнали й овечі отари чудові, чи на міста нападали, щоб їхніх жінок захопити? Дай мені відповідь, я ж бо тобі й доводжуся гостем. Не пам'ятаєш хіба, як прийшов я до вашого дому і з мене лаєм божистим удвох намовлять одісея на кораблях добропалубних під Іліон вирушати? Місяць ми цілий пливли по широкому морю, аж поки городоборця заледве умовили ми Одіссея. Амфімедон та душа тоді знову озвались до нього. «Сину Атрея славетний, владарю мужів Агамемнон, те, що ти, парост кузевсів, говориш, я все пам'ятаю і розповім про все оте щиро тобі й докладно». Як нам лихої загибелі смертне довершення сталося. Сватали ми жону Одіссея відсутнього довго. Ані відмови на шлюб ненависний вона, Ані згоди нам не давала, Лиш чорну нам керу і смерть готувала. Підступ ще й інший, проте, В лукавих задумала мислях. Крос поставивши в мить заходилась ткати тонку величезну тканину і так нам сказала юні мої женихи хоч і вмер Одісей богосвітлий не спонукайте до шлюбу мене аж поки скинчу я покрив погребний щоб марно прядіння моє не пропало Славному старцю Лаерту на час, коли доля нещадно в повин зріст покладе його смерті в обійми скорботні, щоб не корили мене ахіянки в цілій окрузі, що залишився без савану той, хто надбав так багато».